Наприклад, візи не вимагають, треба тільки заповнити туристичну карту і показати паспорт. Американський долар є другою офіційною валютою Куби, хоча вона також випускає і свій власний долар-пес. За них чи за долари всюди можна купити товар. Наприклад, алкогольні напої продаються тільки на цю валюту, навіть для кубинців. Приймаються і кредитні картки. Тільки ясна річ, треба ідентифікувати паспорт. Нема обмежень щодо спілкування з населенням, яке часто натякає на своє невдоволення, наприклад, на чорний ринок. Літр молока коштує 1 пезо, а на чорному ринку 5 пезо. Ціни для туристів дуже високі, тому не дивно, що найбільше сюди приїздить німецьких туристів, які мають тут свої готелі, а з Канади щороку їде 140 тисяч відвідувачів Долетіли ми без пригод Далі життя покотилося, як на курорті Їли в їдальні Славко і я ходили купатись на океан Де одного дня дала нам концерт зі співами і танцями Група гарних, одягнених в бікіні, кубинок Котрі виводили гагілки Взявши Славка всередину свого колеса Натякаючи ще й на інший бізнес Доктор користав з басейна і за кожної нагоди спілкувався з кубинцями іспанською мовою. Жінки, як жінки, своє знають. Однієї ночі мене збудив якийсь шелест. І дивна розмова. Біля ліжка моєї дружини темнів силует високого мужчини. І він щось говорив ламаною англійською мовою. Галі чомусь вихопилось німецьке слово «менш». Далі гість з'ява заговорив німецькою. «Як він сюди потрапив?» «Просто», – сказав гість, – «у мене є ключ, бо я відомий на Кубі». «Мене знає навіть Кастро». «Я не втручався в їхню розмову». Позбулася Галя його хитромудрого, вказавши на німецьку музику, яка досить голосно звучала через тонку стіну з сусідньої кімнати. «Слухайте», – сказала, – «німецька музика». «Я тих людей знаю». Відповів він і зник так само нечутно, як з'явився. Запаливши світло, Галя дещо заспокоїлася. На всякий випадок підперла двері кріслом, кажучи, бодай будемо чути, як хтось знову влазитиме. Задзвонила до офісу, повідомляючи про нашу пригоду. «Чи той чоловік був озброєний?» – питає жіночий голос. «Що ви говорите?» – дивується Галя. «Чи він мав пістолет?» «Ні». Не хвилюйтеся, заспокоює, ми його знаємо, він нешкідлива мирна особа. Їздили ми і до столиці за покупками, але нічого не купили. Під кінець нашого дозвілля навіть були одного вечора на балеті під відкритим небом, де довгоногі примадонни темпераментно танцювали кубинські румби і самби. Це вже було включено в ціну квитка нашого турне. Тим часом відвідали посольство України у справі дозволу відвідати Тарара, бо воно слідкує за життям у цьому таборі. Це ж основна мета нашої поїздки. Посол Олександр Тараненко, що перебуває тут майже рік, встановив новий рекорд для української держави. У нього першого серед дипломатів народився син на дипломатичній території України поза її кордонами. Його молода дружина, росіянка, яка не говорить державною мовою. Дитину бавить його мати, що згадувала, як було за німецькою окупацією в Києві. Вона у просвіті тоді навіть грала роль в Наталці Полтавці. Олександр Тараненко також представляє інтереси України і в інших державах Центральної Америки. Він народився в Києві 1947 року. Закінчив факультет іноземних мов Київського університету 1970 році та дипломатичну академію СРСР у 1989 році. Ознайомлений з тутешньою ситуацією. На Кубі живе близько двох тисяч громадян України, переважно жінок, що одружились в Україні з кубинськими студентами. Вони, ясна річ, не зрікаються українського громадянства з різних причин. Однак їхати в Україну з народженими в Кубі дітьми їм не дозволяється. Радником посла є завжди услужливий Олександр Кулинич, а другим секретарем – Сергій Борщевський, котрий займається популяризацією української культури на Кубі, виступаючи на телебаченні і по радіо. І він знає головного редактора «Нового шляху» Юрія Карманіна, тож передав йому свої щирі вітання. Нарешті ми таки... На таксі добрались до маленької України в Тарара. Звідки взялася там маленька Україна? Ось дещо з історії. Після Чорнобильської катастрофи консул Куби в Києві запитав, скільки в Україні дітей, вражених радіацією. Приблизно 100 тисяч, відповіли йому. Хоча пізніше з'ясувалось, що це число збільшилося до 130 тисяч то ми візьмемо до Куби 10 тисяч дітей на лікування і оздоровлення, заявив тодішній консул. Куба даватиме приміщення харчування і лікування, але Україна покриватиме кошти перевозу дітей-пацієнтів. Україна прийняла таку щедру пропозицію, але перевезення такої кількості дітей створювало труднощі. Тож 29 березня 1990 року відлетів перший літак із 300 дітьми. За останні 6 років тут пройшло лікування 13 тисяч дітей. За цей час встановлено певну процедуру. Адміністрацією і добором дітей займається Український молодіжний добродійний фонд допомоги потерпілим від Чорнобильської катастрофи. Чорнобильських фондів в Україні тепер діє 10. Вибраних дітей, які потребують лікування чи курсу оздоровлення, затверджує медична комісія в Україні. Їх приймає Кубинська комісія. Пожертви на перевезення дітей збирає фонд в Україні на громадських засадах. З дітьми можуть приїжджати їхні батьки. Однак вони мусять самі собі заплатити дорогу, а кубинський уряд платить їм 80 пезо щомісяця на дрібні видатки. Кожна група має офіційного провідника.